Nosaltres que continuem, passen un minutat del punt horari de les 9 del vespre i continuem el nostre programa d'avui. el que volem fer en aquest 107 Esports d'avui és recuperar una entrevista que manteníem fa doncs, aproximadament 3 setmanes amb el delegat del, amb l'exdelegat doncs, del Comitè Tècnic d'Àrbitres a Figueres, Carles Mas. Ens acompanyava aquí els nostres estudis i nosaltres anirem a sentir el que comentàvem amb en Carles Mas com dèiem o com diem exdelegat eh, del Comitè Tècnica d'Àrbitres a Figueres anem a sentir el que comentava Carles Mas Hola tarda. Hola, bona tarda i gràcies per ver-me convidat. Gràcies a tu per venir, és un plaer doncs, tenir-te aquí, eh, aquest vespre, doncs, per parlar, el que deia nou, una, una mica, de tot, eh, perquè, eh, tu doncs, eh, els últims temps has estat has interpretat eh, diferents paperes de l'Auca, no? Podríem dir. Ara, actualment ets el delegat del Guixols, equip que milita Primera Divisió Catalana. Correcte. Per cert, avui han patat un camp molt complicat, eh, el camp de la gimnàstica 0-0. Eh, també eh, havies estat eh, fins al eh, passat eh, mes d'agost, rectifiquem si m'equivoco, eh, delegat del Comitè de, Tècnic d'Àrbitres a Figueres, sí, i doncs, eh, no sé què va passar, Com bon dia doncs, algú eh, arran de la victòria de Jordi Casals a les urnes uh -huh. i també eh, de l'entrada de Xavier Moreno Delgado al eh, Comitè de Tècnic d'Àrbitres, doncs algú va decidir que deixessis de ser el delegat de Figueres comencem pel principi pel més recent Carles ja que avui has estat al camp de la Iberiana explica'ns una mica com, com és tot, tot allò perquè aviam, les notícies que tenim d'aquell camp la veritat jo personalment no hi he estat mai, he parlat amb gent que sí hi ha estat però és, són coses que no es poden arribar a creure explica'ns una mica com ha anat l'encontre com ha anat tot plegat Bueno, L'encontre anat que hem, eh, a para que to i que hem quedat 0-0, és un camp que no s'hi pot jugar. I menja primera catalana. jo no entenc com que gent pot, pot jugar a més l'àbi ho ha fet correcte perquè si tingues que agafar el reglament i amb mà, no haguéssim ni començat. Eh? Um... Bueno, nosaltres hem jugat bastant, bastant bé, hem pogut fer-lo que hem pogut davant de, del joc bastant brusc, és molt brusc i és molt dogent de la gent de la iberiana i hem aconseguit un, eh, un punt que per nosaltres és com una victòria. Eh, a part d'això que giraran allà que vagi, conscienciat de que si empaten, no perden, no passa res, al més sorti, sortir sense jugadors lesionats i i tupido vela. Sí, no? Vull dir, és que és, és, molt, és un escàndol, jo fa anys que no ho veia l'ambient que hi ha allà, Vull dir, a més a primera catalana, dius, bueno, va, és que n'hi ha tercer regional avui en dia, veu, però agressions, eh, increïble, increïble, és que si algun dia hi vas per Consolidat després m'entendràs, però és que podríem estar parlant hores i hores de l'actitud d'aquella gent i no ho entenc, no ho entenc. No ho entenc. Uh -huh. uh, bé, uh, un empat per al Guixols que al fi al cap és uh, un punt uh, fora de casa i és uh, un bon resultat per l'equip de sí. Nacho Castro uh, l'equip doncs, que uh, està a la zona mitja d'aquesta classificació i explica'ns com, com arriba Carles Mas al Guixols uh, perquè uh, va ser ja amb la campanya, amb la temporada iniciada no? Si va no, sí. xerrat Sí, uh, formo part del Guixols ens des del mes de novembre reut una trucada el president del Guíxols, que van tenir un petit problema amb l'àrbit que avui ens ha arbitrat, el senyor Bastia Torres. els van li, van li van expulsar el delegat, el van sancionar amb 20 partits i l'entrenador en Nacho amb 5. Bueno, o sea, l'anàlisi el fas, què ha passat, què ha deixat de passar? I, eh, bueno, arrel de llavors, arrel d'allò, van creure les dues... Eh, les dues parts, doncs, col·laborar i mirar de sanejar la imatge del Guíxols, ja que eh, davant aquestes sancions era molt greu. Uh -huh. Perquè eh, s'està posant de moda eh, això de tenir ex àrbitres com a delegats. Jo l'altre dia uh -huh. veia un suplement d'un diari esportiu eh, de Catalunya, l'esport, el futbol català, que surt els dimarts. Eh, estava llegint i veia doncs eh, Berraneche Montero, exdelegat del Miapuesta Figueres Correcte. a l'època d'Enric Flix aquí a Figueres doncs, eh, que ara està el Llagostera sí, sí. també sí. uh, Galiano Lentijo uh, Josep Sierra Girona com a vicepresident en aquest cas uh, cada cop més exàrbitres estan entrant en el món del futbol no? a fer doncs, amb els equips de, de delegat d'equips uh, perquè potser tenem que necessito un àrbitre que, de la manera de tractar-lo jo no em poso mai a valorar l'actuació de l'àrbitrat si ha estat bé o estat malament que si és una targeta, si és vermella a veure en el camp pots eh, per fer gestos, ai que no era però vull dir, al final jo tan massa en dona si l'arbitratge m'han expulsat un, dos si hem perdut, hem guanyat nosaltres mirem de que el company quan vingui ho tingui tot perquè la seva tasca sigui el més senzill possible aquesta és l'única funció que fem, vull dir facilitar-li tot, ja està Uh -huh. uh, suposo doncs que la relació delegat àrbitre quan s'ha es, estat a l'altra banda sempre és més fàcil, no? sí, però passes nervis també eh? fan posar nervis <laughs> <laughs> cuidado que ara fa uns mesos que he deixat de fumar i jo els dic els jugadors em feu que fa nervis i tornaria a fumar per vosaltres perquè a vegades fallem a cara a porta i aquelles ocasions que fan posar nerviós. i ara entenc les reaccions dels entrenadors també ho entenc, vull dir, és que és, és un, una tasca molt maca perquè després acabes d'entendre tot una mica, tot plegat, i després al final s'ha acabat, eh? Vull dir, avui ha passat que a la, la Iberiana s'ha acabat, una mica, bueno, estaven una mica esbrats perquè els hi van expulsat dels jugadors, al cap de 20 minuts ens hem abrussat tots i ja està, no passar res. re. Uh -huh. eh, això és lo més maco. Sí, sí, això és el més maco del món del futbol. Però bé, nem a, a parlar una mica doncs, del que t'hem demanat que vinguessis avui aquí. Molt com comentàvem, el mes d'agost, eh, després de les eleccions a la Federació Catalana uh -huh. de Futbol, eh, va guanyar Jordi Casals, eh, entre Xavier Moreno Delgado a eh, dirigir el Comitè Tècnic d'Àrbitres no hi van haver eleccions, no. aquí a Girona doncs, el col·legi estava dirigit per Josep Simó, Correcte. es va posar eh, Salvador Alías uh -huh. i Figueres, doncs, tu eres la persona que portaves doncs, uh -huh. a la delegació de Figueres del uh -huh. Comitè Tècnico d'Àrbitres uh -huh. i un bon dia set’ te comunica doncs, que ja no ets el delegat a Figueres. Explica'm sí. com va tot això, què passa, el timing, com va tot? Plegat? El timing, arribo de vacances, hi ha al mòbil, ple de trucades a companys, ha guanyat el senyor Casals, felicitem, fantàstic, enhorabona, vull dir, en unes eleccions que guanya se l'ha felicitar i se l'ha donar màxim suport. Bueno, i després hi havia un assumpte, a veure si el senyor Casals, que es, ja ho va declarar, -ho, que estava en contra de mantenir el que els àrbits havíem dit durant do, dos anys i mig abans a les urnes, que volíem unes eleccions, es va fer una consulta, que és una consulta no vinculant, però bueno, els àrbits van pogut tenir el dret d'expressar el que volíem, i va sortir el programa d'en César Ochoa, i amb dos anys i mig, jo crec que el comitè tècnic d'àrbitres, en tots els àmbits, va evolucionar molt i molt. Bueno, doncs, el senyor Casals, a instàncies dels, dels seus assessors, el senyor Lleó, i... Oriol Camacho i altres, i en Xavi Torres, de, de TV3, doncs ho estan apretant perquè, que no, que facin fora el company César Ochoa i sigui nomenat ipso facto l'actual president. A ah, Xavier Moreno en Xavier Moreno delgado, no? Tenim arreu reunions, que per lo millor el futbol català i de l'arbitratge seria doncs que seguíssim, va dir que no, li vam demanar, si us plau jo vaig anar alguna vegada a Barcelona i tots els delegats comarcals i provincials estaven allà, vam demanar que convoqués una elecció, ara què volien els àrbitres? Cap problema, vull veure si, si, si el més bonic és que la gent, tu treballis i que la gent et doni el suport amb unes urnes el que no pot ser és que, bueno, treballes i, i, i no sàpigues si va bé malament entra una altra persona i i perquè no ets amic d'ell, perquè no penses igual, te'n vas. Bé, bueno, doncs anem. Arrel de les reunions, en Moreno Delgado diu que, que no hi ha eleccions, no respectarà res, fa fora el Josep primer el senyor Valiente, de exalegat de, de Terrassa, després en Josep Simó de Girona i al cap de dos dies en mi. Però bé, bueno, eh, ja s'estava coent, perquè el senyor Xavier Moreno del Gado truca un àrbit de primera catalana d'aquí Figueres per preguntar-li a veure qui tenia que posar delegat. Evidentment, doncs, el senyor Xavier Rubio va triar un amic seu, que jo em felicito, que és el senyor, perdó, el senyor Miquel Lari, i bueno, ell és el nou delegat, i ja està, i me'n vaig anar... Però el sac perquè dius, tot el, el projecte de treball, de, molt ambiciós que teníem tots, a millorar la qualitat arbitral, agafar nos de bon principi i formar-los. L'any passat vam estar xerrant també una vegada i, i sempre he dit, per mi el futbol baix és el bàsic i aquesta gent no té res. Bah. A partir d'ara, doncs a Figueres, Girona, amb àrbitres de Tarragona, Lleida, que estic parlant, el comitè tècnic d'àrbitres està totalment trencat i soment pel benefici d'uns quants amiguisme pur uh -huh. Comentes, el Comitè Tècnic d'Àrbitres està totalment trencat Sí uh, com, uh, Quan tu te'n vas al passat mes d'agost, com, com el deixes? Uh, la, uh, parlant ara de Figueres uh, com deixes la delegació de Figueres uh, en quin estat la deixes? Home, amb 8 ascensos de 9 possibles amb una il·lusió de treball els hi vam volgué inculcar els hi vam, i jo crec que vam aconseguir-ho que amb constància i honestitat se podia arribar allà no perquè ser l'amic d'un o d'un altre arribar, Jo jo estava en contra de, de tot això i van haver-hi haver nou possibles ascensos i van fer vuit, fantàstic, un èxit rotund i amb una bona harmonia i a l'hora de les assignacions arbitrals doncs eren molt equitatives ara no però bueno, jo ara el que estem fent és que facin, no? El que sap greu són els comentaris que el, ni, encara no ens vien ni destituït, que hi ha àrbits d'aquí Figueres, penso que és, té una categoria regional preferent, doncs a dir, home, aquesta junta irem molt millor que l'altra, no fa ni un dia que estan en el càrrec, com a mínim esperem 100 dies i aquestes coses saben greu quan has estat, doncs personalment, no?, com, com estàs donant, donant suport, que ho tornaria a fer-ho, perquè soms així, i després t'ho pare en aquesta monarra han passat sis mesos, com, com ho veus ara, després, eh, fent la vista enrere, com, com, com ho veus tot el que va passar? Eh, hi va haver una vaga a principis d'octubre, mm. com, com va anar? Perquè des del Comitè Tècnic d'Àrbits es va dir doncs, que el seguiment no havia estat eh, el, que, el que es deia, no? Vull dir, explica'ns una mica com va anar. Seguiment, el seguiment de la vaga, que era una, una de les coses que el moviment d'Àrbitres de Molcritres van creure oportú realitzar, per protestar en contra aquestes decisions per part del senyor Xavier Moreno Algado, doncs, bueno, no va tenir el, el resultat que esperàvem. A partir d'aquí, molts àrbitres que m'estan, no estic trobant i es queixen de l'actualitat, i també els dic, em van demanar el teu suport, tu no ho vas donar. No, tens el que tu vas voler. És o sigui, si convoquem una vaga per seguir treballant i millorar ant tots els aspectes, tant tècnics com humans del comitè tècnic i no li interessa, doncs, clar, després que no es queixin, no, el que hi ha ara. Uh -huh. Crec que jo personalment. Uh -huh. Per altra banda, comentaves tu eh, que els àrbitres estan dividits. Hi ha un trencament actualment sí. dintre d'aquest comitè tècnic sí. d'àrbits. Eh, tu pots parlar amb diferents àrbits. Eh, uh -huh. Com exàrbitre, un càrrec que ocupes eh, de, de del Guixols, eh, que, quin, quin és el sentiment que trobes ara quan vas als diferents camps? Eh, trobes àrbitres de Tarragona, de, de Barcelona... Què és el que comenten els àrbitres? La majoria d'àrbitres, bueno, una excepció total de com funciona, um, primer nivell d'informes, que hem tornat a l'amiguisme, és com si ara tornéssim democràticament al franquisme, s'ha acabat, aquí d'oportunitats, puntó, aquí no n'hi ha. Eh? Um, actualment hi ha un índex, podríem dir l'índex corrector que hi en categories nacionals en els informes, que et posen lletres. I aquestes lletres depenen a veure si puges o baixes a categoria, independentment dels informes que tinguis. Ai, es queixen. I, i qui fa a aquest, aquests indicadors? Qui els ho dona? La Junta Directiva. Quan jo crec que no és ètic que la Junta Directiva eh, informi, ha dirigir, no informar. Perquè, esclar, així podem fer pujar la gent que vulguem, no? Un descontent i un i esperança, que no pot seguir així. Per tot arreu, tothom es queixi de les designacions, de, les, de la informació, i que li que ja no el president fos escollit democràticament, estem parlant dels delegats comarcals i provincials, que els àrbitres vagin i votin a les, i, di, i donin la seva opinió a les urnes. Això és meravellós, hem d'anar per aquí, què és això de triar a dit? Però si ho extrapolem, no, jo no estic dintre del comitè tècnic d'àrbitres, anem també amb els entrenadors, per què no poden ells escollir el seu representant, que no l'escolleixen, si no tinc malentès? entès? Per què no de triar dit? Per mort de Déu, després com anem a discutir, federació, comitè tècnic d'àrbitres, entrenadors, doncs amb diverses opinions, contraposades o no, guanyaríem molt. Qui es beneficiarà? Els gris de futbol. Qui es mm. beneficiarà? Els nens. O la base, és que tot és enriquir. I anem, doncs, cap enrere. Simplement, enrere. Uh, veus possible que hi hagi aquesta consulta, a aquestes eleccions properament? Uh... No, en Xavi Moreno una vegada va fer una promesa i què vols que et digui, és un home personalment que jo he vist, és un home molt mentider i bueno, si tu fixes en els fòrums, ell no fa ell no, no, no diu res de la cap elecció. és que no es fa, no es farà van dir de reformar la llei poc la farà. Tampoc no els interessa. És un grup d'amics i punt, que solament és eh, l'aspecte econòmic. Bé, bueno, podríem fer una altra consulta. Ara te podria fer jo una pregunta, una curiositat. Com és que el partit de la selecció catalana encara no estan fets els números públics? Fa dos mesos, no, que es va fer? Què Que és que té dèficit, no? O és que el barça paga? No sé, ja... No, jo t'estic dient, jo, jo, ara, jo és una pregunta que t'estic dient, no? Per... Clar, dos mesos, el primer vent que organitza els membres de la, de la Federació Catalana de Futbol i no sap res. Carai, no sé, vull dir, els equips hauran de pagar, eh? Que, a, a, aquestes, a, aquestes arrames, ho uh -huh. ja veurem, espavilaran els equips, no? No les gitellis aquesta gent, no? Però no, no és, el que no és normal és que encara no sapien els números d'aquell partit per exemple. I això, altres coses. Eh, ja te puc dir que informacions que tinc la presentació d'en Cruyff va costar 40.000 euros. Qui els paga, els equips? Pagueu. Uh -huh. El que comentava, el, el sentiment amb els equips, quin és? De suposo que des, descontentament, no? També per tot el que està passant, la imatge que està donant aquesta federació, no? Suposo. Bueno, jo tinc, tinc a més que, que són entrenadors i s'estan queixant de les, de les designacions. Que podien posar àrbitres més eh, més experimentats, en depèn de quins partits, però és jo no puc fer res. I és aquest sentit de que no ho acaben de veure clar, no? Que els agradaria... Bueno, el tema de designacions és molt important. No? I, eh, I altres coses doncs eh, que també els àrbits el veuen descontents en les seves actuacions. Clar, si, si els àrbitres ja van, tenen una desil·lusió abans del partit, ja això ho transmeixen rotundament al nou partit. Uh, també uh, Xavier, uh, el de, actual president del comitè d'àrbitres Xavier Moreno Delgado s'havia sí. uh, comentat que volia dimitir uh, no no ho ha fet uh, què, és, què, és, què és el que ha passat perquè finalment no hagi dimitit el senyor Moreno Delgado bueno ja li preguntaré Nai, com ho vegi espero no veure-ho més si no. uh, sí, ho veuran arreglat entre amics no, però esclar, primer te diu que vol dimitir. Les causes són claríssimes. El senyor, de la el senyor Subies i el senyor Lleó de la Federació Catalana es volen posar a la feina al comitè tècnic. Volien fer fora el senyor Abel, que és el delegat provincial de Girona, ai, perdó, de, de, de Lleida, un noi, vull dir, molt competent, jove i amb molta empenta, se'l volia encarregar. Recordem el senyor Andreu Sovies, ex-president del Benavent Correna. i actualment eh, o, eh, vicepresident de la Federació Catalana de Futbol. Clar, tenen problemes que, com que no és amic d'ell, doncs se'l volen encarregar. En Xavier Moreno va dir no volia això. I, segons tinc entès, ja tenien un substitut. Com si es arribava a fer, si arribava a portar a terme aquesta decisió en Xavier, que era que en Sergi Albert el nou president del comitè tècnic d'àrbitres. Sincerament, vull dir, el que ha portat a terme, el que, el que ha estat, el per què no ha dimitit? No ho sé. No ho sé hi arriba un punt, Dani, que no, no m'interessa realment. No, perquè és un comú de mentida. Si una persona vol dimitir, presenta la carta de dimissió i, i s'ha acabat tot plegat, no? Uh -huh. actualment uh, quin, quin futur li veus a tot plegat d'avui a dia 21 de febrer uh, del 2010 uh, com creus que pot evolucionar tot plegat doncs, uh, a curt termini d'aquí doncs a final de temporada i de cares a la propera temporada uh, no sé tu uh, com a exàrbitre uh, actualment no sé si perquè, uh, si no vaig errar tu hauries d'estar pitant a primera regional no sí, sé si, sí. pi, si et donen algun partit no, uh, jo primer jo ja t'explico, jo primer en regional no estic arbitrant vaig renunciar a la meva categoria primer perquè jo no vull competir en companys, vull dir, he passat en un altre nivell de, de no competició en un camp i a més a més també eh, arrel de l'actitud de l'actual de delegat de Figueres i els seus col·laboradors envers una en mi doncs vaig decidir doncs, eh, renunciar a la meva categoria i també Dependre totalment de Girona. Això no vol dir que tinc informació dels àrbitres de com estan d'aquí a Figueres. Com ho veig a curt plaç? Sense evolució. No veig evolució. Ja ho veurem a final de temporada amb els ascensos i descensos que hi ha i la qualitat arbitral si ha millorat o no. Doncs eh, Carles Mas, eh, expresident president de, o ex del Comitè Tècnic d'Àrbitres a Figueres. Eh, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí, arribem a les 9 un punt del vespre. Eh, de veritat, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer tenir-te aquí aquesta estona. Eh, no sé, si t'ha mancat per dir alguna cosa, si vols dir alguna cosa més, tens els micròfons dels 107 Esports oberts. Bueno, primer de tot, Dani, agrair-te, aquesta xerrada la teníem pendent des de feia mesos, però vaig dir que no estàvem, en el mes de setembre no estava jo per, -per xerrada, estic agraeixo molt que m'hagis convidat. Esperem que I arribi el dia i que no sigui ara llunyà, que tot canvi, tant per al bé de la dels equips de futbol i dels àrbitres, i per potenciar sobretot la base que jo crec que és primordial tant en l'arbitratge i en el futbol. Doncs uh, Carles, l'ho dit. Uh, moltíssimes gràcies uh, per haver estat avui aquí. Uh, T'agraïm uh, la visita i serà esperem to tornar-te a tenir un altre dia aquí doncs, per parlar de coses més positives, almenys pel que respecta als àrbitres i en general. Moltíssimes gràcies, Carles. Gràcies a vosaltres i segur que tornarem ja a parlar de coses molt més positives. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs nosaltres... que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 somem, dut forma fugaz en un moment inesper. Que beveu a vivir in el proper diumenge 4 d'abril dins els actes dels sisè torneig de futbol Vila de Paralada se celebrarà a la zona esportiva municipal de 10 a 2 de la tarda la primera trobada de plaques de cava de Paralada. La mateixa inclourà una ampolla de tirada limitada i una placa commemorativa de la trobada. Organitza el Club de Futbol Peralada amb la col·laboració de Caves Castell de Peralada i l'Ajuntament de Peralada. Recorda el diumenge 4 d'abril tens una cita amb la primera trobada de plaques de cava de Peralada A la zona esportiva municipal de 10 a 2 de la tarda i dins dels actes del sisè torneig de futbol Vila de Peralada Per més informació pots dirigir-te al telèfon 666 674 355 De 12 a 3. En viu. Sentsete música. Visita la nostra web. 3ww.sentsetemusica.com.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 I nosaltres que continuem el nostre recorregut per la informació esportiva i el que farem a continuació serà anar parlat de la Jonquera. La Jonquera que la setmana passada perdia davant del Cabanes i ho feia doncs, després d'haver estat 23 jornades l'equip de Pere Vinyàs nosaltres que parlàvem amb el tècnic Pere Vinyàs el passat dilluns, anem a sentir que ens comentava després de la derrota al camp del Cabanes Pere, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, va arribar la primera derrota, després de 23 jornades, ah, un, la, la Junquera que va perdre el seu primer partit acabant Cavanes. escucha mica com va anar, Pere. Bueno, el partit va ser bastant nivellat, eh, se'ns va acusar bastant bé nosaltres, perquè anés a arribar va forçar un jugador a minutí, una jugada d'expulsió de, i penalti, el que passa acabar fallar el penal, i arrel d'això, bueno, va tenir ocasions per marcar, però no va bastant ser de cada porteria. Uh -huh. I ells amb, un, amb el contretat que es va fer mal, i es van marcar l'1-0, i després 2-0. Uh -huh. Algun dia, dia d'arribar, no?, aquesta derrota, després de 22 jornades, heu estat l'equip doncs, que més ha durat d'indicte, no? Quina, quina sensació, penso, se de va quedar després d'aquesta derrota, Pere? Bueno, llavors estàvem, estàvem preparats perquè... Podia ser que arribés això i, bueno, arribar-hi, bueno, no, no passa res. Vull dir, s'ha un partit i, i hem de continuar treballant. Vull dir, érem er, conscients que que podia passar eh, i va passar al Camp de cabana Jo crec que el Camp de la és un tant complicat i, i bueno, i, i, i, no, no queda res més que, que tornar a mirar a acabar la Lliga i, i treballar i continuar. De tota manera, encara veu un avantatge de 3 punts eh, respecte al Salon i 7 eh, respecte a l'esplai. Suposo que és una bona avantatge, no?, en aquesta alçada. Sí, eh, el que encara de tenim un petit avantatge, eh, però bé, bueno, cada vegada els que estan per darrere els apreten i nosaltres, bovis o no, dir, fer... tenim, tenim baixes ara, o eh, que no havien tingut 30 tota la temporada ara ha de tenir problemes d'altevolsions, i, i això també condiciona una mica l'equip. Uh -huh. La setmana que ve, un partit davant del Cué, davant de l'Armantera, eh, suposo que intentar... O... És un partit que s'ha de guanyar sí o sí, no? Sí, la veritat és que aquests padrins no els fa perdre. És, el és el que dius tu, s'han de guanyar sí o sí, hem de mirar de recuperar la gent tant físicament com moralment, i, i si podem fer un bon rotat, doncs millor que millor. Mm -hmm. Doncs uh, Pere Vinyas, tècnic de la Jonquera, sí. de veritat, uh, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltes felicitats uh, per la trajectòria que està duent la Jonquera, que doncs, de 23 partits només n'ha perdut un, tot un record doncs, en aquesta segona regional Euro15, de veritat. Moltíssimes gràcies, Pere. Gràcies sí, sí, sí. de a vosaltres. Molt bon vespre. I nosaltres a continuació que anirem a fer una petita pausa per al món de la música i anirem a escoltar un tema de Juan Luis Guerra concretament El Niágara en bicicleta. Us deixem amb Juan Luis Guerra i El Niágara en bicicleta. Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirrubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de bengue y me dijo, ¿qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron oh, No me digan que no tienen Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo, "Otro paciente, tranquilo, Bobby." Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar. Él me en bicicletas. No venía El millor futbol a la vida del moment el trobaràs del 2 al 4 d'abril a Peralada. Sisè torneig, Vila de Peralada de Futbol a la Vi. Amb la participació del Futbol Club Barcelona, Reial Madrid, Reial Club Esportiu Espanyol, Betis, Gramenet, la novetat d'enguany, un combinat comarcal, Girona Futbol Club i Club de Futbol Peralada. Recorda, del divendres 2 al diumenge 4 d'abril, si vols gaudir, al Municipal de Paralada has de venir. Sisè torneig, Vila de Peralada de futbol a la vi, amb el patrocini de Garatge Sala, concessionari oficial per la comarca de Fiat, Alfa Romeo i Lancia l'Ajuntament de Peralada i amb el suport de la Federació Catalana de Futbol la Diputació de Girona i la 107 Música Ràdio Vila Sacra Recorda, del 2 al 4 d'abril, sisè torneig de futbol a la vi, Vila de Peralada. Vina i gaudeix del futbol en estat pur. Doncs efectivament el futbol en està pur que arriba a Paralada el proper, 4, el proper 2 d'abril i fins al 4, efectivament amb la participació d'autèntic luxe d'equips doncs, com el Barça, l'Espanyol, el Real Madrid, el mateix Girona, el Paralada, la Gramenet, la novetat de Castanya aquest combinat comarcal i doncs eh, també moltes novetats com una trobada de plaques de cava que es realitzarà el diumenge 4 d'abril Nosaltres per parlar de tot això eh, anirem a escoltar una entrevista que ens han cedit eh, molt gentilment els companys de radiosports.cat del programa Esports 221 i és una entrevista realitzada pel nostre company Alfons Arques el president del Paralada l'Àngel Grau nosaltres doncs que anirem a escoltar el que comentava Àngel Grau doncs, el nostre company Alfons Arques Primer de tot, eh, pregunta obligada, a la data de la, del torneig s'apropa principis d'abril i per tant això significa que s'ha d'anar tancant ja la feina. No sé hores d'ara com està el torneig a Vila de Paralada. Bé, bueno, eh, en principi tot ben, ben encarrilat, eh, vull dir que en principi doncs, comencem el dia 2, 3 i 4 d'abril. Els equips ja els tenim tots vull dir, hi ha els, els, els de, el Barça Espanyol que són els que ens acompanyen cada any torna a venir el Real Madrid el, el, el torna a venir el Detis que va quedar molt content l'any passat eh? bé el Girona bé el Gramenet eh? bé, llavors hem una, una selecció, no una selecció sinó hem triat uns, uns jugadors de l'Alt Empordà i de l'Age Empordà eh? més o menys amb dos o tres equips i llavors tenim el Paral·lada. Són els 8 equips que, que cada any eh, fem el torneig de Vila de Paral·lada. En total, 8 equips. M'imagino que el que busca l'organització d'aquest torneig Vila de Paral·lada, en definitiva, és buscar i potenciar el joc net, el bon esperit, perquè tots aquestes joves promeses tinguin clar quin és la manera de jugar al futbol. Bé, bueno, la, la nostra intenció, pues, ja saps que el futbol base a mi sempre m'ha agradat molt, Uh, aquí al futbol base del Paralada doncs pues, jo crec que aquest any estem fent una campanya molt maca, principalment en equips com uh, l'infantil de preferent, que ens semblava doncs que, bueno, que ens feia Era molt d'il·lusió portar-nos uh, l'equip de preferent, l'infantil i no havíem estat mai i, bueno, i en aquestes altres doncs, anem a tercer lloc vull dir que és una sorpresa però bueno, realment considero i felicitar doncs, els tècnics i els coordinadors del futbol base perquè realment estem fent una campanya molt maca Sisena edició del Torneig Vila de Paralada i un any més Madrid, Barça, Espanyol, Betis i grans equips del futbol estatal Bueno, esclar, aquest equip nosaltres ens, ens fa molta il·lusió ens fa molt il·lusió cada any que, que vinguin perquè, esclar, aquests, aquests quatre equips grans acompanyen els quatre equips que nosaltres busquem a la comarca perquè, esclar, aquest, sense aquests quatre equips això es quedaria una mica descafeinat, no? Però, bueno, aquests quatre equips que sempre busquem realment estan orgullosos i nosaltres també estem molt orgullosos que cada vegada ens diguin que sí de seguida per, per tornar a vindre, vull dir que el Real Madrid mateix i el Detis, que abans, són els equips que que podien ningú menys vegades, bueno, és que marxen, ja diuen, un altre any que viene, no sé, dir que jo València, el València que estan ja capigut, però també ens va demanar si si amb ell. Jo dir que, bueno, jo considero que fem un torneig que ens estem en treballant i fent molt esforç tot, tota la junta i tots els que ens ajuden a, a fer aquest torneig, però vull dir si troben bé, organisem bé i bueno, disfutem de tres dies d'un nivell molt macro d'un futbol de de de la dins. Com comentàvem al principi, la novetat d'enguany una selecció de nens de diferents equips de la, de la comarca de l'Ali el al Baix Empordà no sé tot sí, això com, va... com ho feu? Bueno, nosaltres hem agafat aquí doncs hem agafat 5 o 6 equips hem anat a buscar els millorets de cada equip i bueno, hem, hem demanat en els seus equips d'orígin i bueno, i encantats d'ajudar-nos per, per, per ajudar-nos a fer aquesta aquesta, aquesta, aquesta aquests, aquests, aquests 3 o 4 de cada equip que fem que la majoria són de l'Ala Empordà, però, bueno, bueno, ja com sortirà, suposo que els equips d'origen d'aquests nens, molt contents de, de, de deixar venir aquests nens i aquests nens contentíssims de poder contribuir, que, que, que, bueno, esclar, aquests nens, si no ho fas així, no podrien participar, perquè no pots pas agafar un any doncs, doncs 7 o 8 equips de l'Ala Empordà, sinó que, bueno, hem agafat més o menys els que ens semblen que són els que poden fer un nivell més maco de, de la vi i, bueno, i, que, i suposo que, que, que els que l'organitzadors doncs, ho han fet perfectament perquè facin un bon paper a dintre, a dintre doncs, el torneig. Uh, ja per anar acabant, Àngel, dirigit uh, aquest, tot aquest combinat uh, amb portanès, per dir-ho així, per qui està dirigit? Aquest, aquest, aquest, aquest, aquesta... Aquest equip d' de, de, bueno, no, perquè no, o sigui, aquest equip que està dirigit per, per Manuel Cabesses i, i en Genís i en Josep Maria Genís, que són els dos que realment eh, s'han mogut i han anat a veure nens i s'han anat a, a veure els equips d'origen, a veure que no hi hagi cap problema, per deixar los venir i jugar aquests tres dies en aquí, en aquí al camp del paraalada. En definitiva, el torneig Vila de Paralada, tres dies intensos, una gran festa del, del futbol base de les comarques gironines. Sí, bé, esclar, ja és el sisè i en realitat, doncs, eh, jo tinc moltes ganes que això vagi continuant, perquè realment eh, va costar molt arrencar-ho, però ara actualment tenim un... Bueno, suposo que se n'ha parlat i se n'ha dit i aquests equips, quan se'n van a casa seva, marxen molt contents i, bueno, la prova tens és que, bueno, se'n van començar molt el Betis i aquest any vol tornar a venir. Uh, equips que, que no els hi diu res i truquen i diuen... Compteix que nosaltres, no ho no sé, vull dir, és un orgull per nosaltres que realment aquests equips grans doncs, uh, vulguin participar en no? el de parlada. Em permetrà, i abans d'acabar, president, que el primer equip, a primera catalana es troba a la novena posició, 38 punts, zona tranquil·la, per tant, tot plegat és per felicitar-se. Bé, bueno, eh, sí, gràcies per la felicitació que em fas, però vull dir, realment, eh, ara hem perdut 3 partits, hem perdut 9 punts, que realment hem de mirar si, si els podem tornar a aconseguir, perquè, bé, bueno, allò que passa al futbol,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 que puc omplir ses mans d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada. un servei acurat a un preu econòmic per estar aquí secreta dona valenta tu és tot el un pensament d'una forma fogç en un moment. Cent set esforçs amb Dani Pagès. Estem a 12 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre, com deien, 12 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre i nosaltres que anirem enfilant la recta final. El primer que farem serà anar a parlar de natació, concretament d'un nedador vilamallenc com és Héctor Ruiz, un nedador que fa uns dies guanyava un campionat a Madrid, que li permetrà doncs si la Federació Espanyola de Natació doncs ho permet disputar la Copa Lent Nem a sentir el que comentava Héctor Ruiz hem sigut el campeon d'Espanya de Junior i tercer senior al aconseguir ser tercer sènior, puc anar a disputar la Copa Lent. Ara l'economia està bastant malament i estem retallant el pressupost per totes les accions. En principi, cedat, si però no és del tot segur. Eh, bueno, el campionat Europa Junior es disputarà a Holanda. I per anar-hi, doncs, els criteris de selecció són entre els dos primers d'anar campionat d'Espanya a Tegues Obertes que es celebra el Canal Olímpic al juny. I, bueno, a més a més, també amb sèniors, doncs, si acabés entre el tres primer, doncs, ja aniria a fer el Campeonat d'Europa Absolut. Te'n recordes d'això?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 Doncs efectivament anem a parlar ara de la Unió Esportiva de Figueres, una Unió Esportiva de Figueres que la setmana passada guanyava el seu partit en front del Tordera i nosaltres un cop finalitzant l'encontre parlàvem amb en Roman Martínez, el director esportiu de la Unió Esportiva de Figueres, que comentava això als micròfons del 107 Esports. Doncs a continuació anirem a parlar amb Román Martínez, el director esportiu, esportiu de l'OMA Esportiva Feria de Román. Molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani. Bon vespre. Sí, avui una victòria 3 a 1, però que ha estat una victòria d'aquelles treballades i sofertes, no? Explica'ns una mica com ha anat l'encontre. Mm, doncs mira, l'encontre és difícil de resumir, però ho intentaré. L'encontre, vull, vull dir, penso que nosaltres no hem tingut un dia ni molt menys bé encertats. Eh, qualsevol equip que ve a casa ens crea problemes, hem estat encerçats i hem fet una primera part, allò que com sempre, amb el primer xut a porteria de l'equip contrari, amb una porta directa, la barrera s'obres doncs, una mica, i ens ha fet el 0-1, s'ha difícil, no en el camí, hem fet tres canvis a la mitja part, però, tot i canviant una mica la fisonomia de l'equip, no encerçàvem a la porteria contrària, i llavors ja, com un petit recurs, ja hem fet l'ètica i el 1983 hem fet l a l'1-0 en Jordi Cruz, a fia d'un córner i després el minupotència 8 hem tornat a marcar el, el 2-1, també en Jordi Cruz, i finalment en Sergi Arran s'havia fet si feia un puntit minutet, ha fet el 3-1 ja amb el pes No hem jugat bé, no hem encertat, però mm, seguim sumant punts. Uh -huh. Un, uh, com tu dius, no s'ha jugat bé, però el que conta i ocila cap, i, i a més en aquestes alçades, és anar sumant punts, no? Ah, uh, uh, no, sí, digues, digues. Mira, la veritat és que sí, perquè t'estem-ho sempre. És bé, doncs pues, mm, els últims 10 minuts s'hi vibrats, el rest del partit no, però aquesta tarda el nostre rival directe, el Galfordón, ha tornat a, a empatar, ja s'ha estat amb el dos punts, i bueno, això fa una mica més sols el, el resultat. Són ja 9 els punts d'avantatge que té la Unió Esportiva Figueres en aquests moments. Manca doncs, de 10 o 11 jornades per acabar la Lliga, no, Roman? Sí. Com no definitiu, però ja sí no, eh, una distància molt difícil de, de, de perdre. No? Sí, home, aviam definitiu, no es pot dir res, perquè més, com que sí que explica, ja fa 3 o 4 partits, que no estem gaire bon futbol, però estem guanyant, I però sí és evident que, mirem, si nos nosaltres que ja acabem el derbi a Vilamalla, podem aconseguir la victòria i el proper partit a casa, que et comento que canviant d'horari serà dissabte a la tarda, el dia al Campordón jugarem dissabte a la tarda, perquè tots els oients ho sapiguem, dissabte a la tarda juguem contra el Campordón, evidentment si nosaltres sumem aquests 6 punts i ens posem amb una distància de 4 partits, eh, sense ser presumptuos, sense ser prepotents, jo penso que Pràcticament seria un cop definitiu al campionat. Uh, Roman dues preguntes. Uh, avui uh, s'inauguraven els vestidors també de l'estadi de Vilatenim. Uh, què, què ens posi Com ha anat l'acte d'inauguració? Una uh, un mica, explica'm una mica. Sí, mira, ha sigut una festa molt maca. Han vingut les autoritats i han posat la inauguració. Llavors al camp d'Annexa hi havia muntat uns inflats i uns jocs per la mainada. Llavors també s'ha hagut una xocolatada amb malins i tal. Vull dir ha sigut una vacinal completa. Penso sincerament que els vestidors han quedat molt macos, que l'estadi i la reforma que s'han fet ara, l'asfaltatge de la part de la tribuna, també és una gran lliure per evitar el panqueig que havia sempre que podia. I penso que les instal·lacions han quedat molt maques. No és una obra faraònica, però evidentment és una obra, penso, molt ben dissenyada. I que penso que donarà, com ja ho està fent, molt d'utilitat i és molt racional com s'ha fet. Per altra banda, Roman, eh, parlaves del derbi de la setmana que ve a Vilamalla. Un derbi sempre és un petit especial. Com, com ho preveieu aquest partit, aquest enfrontament davant del Vilamalla? Mm, doncs, bueno, mira, eh, evidentment, quan ha sigut acabat el partit, doncs ja tenim la ment posada en aquest partit. Penso que, al contrari, que la primera volta, eh, nosaltres arribàvem de dues derrotes avui i i el, el Tordera, i ells venien més, més, més, més forts, i bueno, la veritat és que ells van fer un bon partit, aquí el cas del FASA reconèixer, un dels equips que tu vas posar... Més difícil tot i que jo penso que haguessim un gojaador davant hagué creat molt de problemes. però la realitat és que la força dels nostres jugadors va buscar el petit cap a la segona I penso que va movi de malla evidentment jo penso que té primer en dosts grans entrenadors. molt bons jugadors i el seu cap perquè no ha sentit que ells tenen un curs com és normal i natural. I nosaltres, haurem de millorar-se amb una mica les festes 12 jocs. Es va saltar i cara, però anem amb tota il·lusió i s'agradarà un molt bon sentit. Doncs eh, això esperem, Roman, que es pugui veure un bon partit el proper eh, diumenge al camp del Vilamalla i doncs, que guanyi el millor. Eh, esperem doncs, que es vegi el més important, un bon espectacle. Roman. Ok, així, així espero i tots puguem disfrutar. Okay. I recorda't, Dani, recorda't que el proper partit de casa, que és el contra el, el, el Campordons, tornem a jugar dissabte a la tarda. D'una... Mm -hmm. Una prova que volem fer la Junta Directiva aviam si ens encertem definitivament en l'horari possible. Uh, no, uh, què has regut aquest canvi d'abril? Eh? Si formem més una prova, us mantindrien el temps si uh, dongués res. A... No, ja, mira, ja t'avanço, que nosaltres farem una enquestes en aquest dissabte contra el Campolón, contra l'altres partits, perquè la nostra massa social Realment es defineixi eh, què els agrada més. Si jugar, a, com aquesta temporada, el dimensis al matí, o tornar a jugar a l'horari de tarda. La Juntza volem ser el més democràtica possible i tenim molt clar que el que necessitem és eh, que la, la nostra massa, la gent que ve a futbol, es defineixi. Nosaltres posem encastadores als partits de xar de casa i penso que després, quan fem aquestes enquestes i aquestes elaboracions, tindrem la determinació de jugar. De moment, aquesta temporada, hem, hem triat aquest partit, perquè no és un maco i un partit que pot decidir moltes coses i de cara a la temporada que veia ja decidiria. Doncs Roman Martínez, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que la el... Unió Esportiva Figueres Toms doncs, eh, triï al final el millor horari dels possibles. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Roman. Com a tu, una fortíssima hora, estata. Un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 Sense set esport amb Dani Pagès. Doncs bé, nosaltres nosaltres que arribem a manca d'un minut per arribar al punt horari de les 10 del vespre posem el punt final aquí a la nostra edició d'avui del 107 Esports, recordin, nosaltres hi tornarem demà a partir de les 9 del vespre fins al punt horari de les 10, per fer un repàs a tot el que han estat els resultats d'aquest cap de setmana, també doncs eh, per parlar amb protagonistes d'aquest cap de setmana esportiu també, recordin, eh, dos resultats eh, de la següent bona divisió a Lliga Adelante eh, en què eh, participació dels equips catalans pel que fa al Nàstic de Tarragona, derrota contundent llevant 6, Nàstic 1 i victòria del Girona al eh, camp del Castelló amb gol de Moja, per tant, doncs, Girona eh, Castelló 0, Girona 1 nosaltres, que com dèiem ens acomiadem fins demà, que passin una molt bona nit de diumenge.